Hej och välkomna till The Effortcast, jag heter Håkan och kommer vara er värd. När jag och Anna spelade in avsnitt 91 av Effortcast så måste vi ha råkat göra Cthulhu arg För han tycks ha ätit upp halva våran podcast Så vi kommer hoppa rakt in och tala om Doctor Who, vi kommer tala om Doctor specialen The Day of the Doctor- så var inte rädd låtsas att du hört en väldigt bra övergång som hade med England att göra, alltså vi, vi hade en övergång från England till Doctor Who, alltså. Så ja. Mycket nöje med Thefortkast. Färglaffen, du rulle vergangen, Cool. Och cool. <laughs> uh, oh, vad var det du sa brittiska? <laughs> engelska. Ja. Vänta, jag ser att vi kan komma till dr. Till dr. Who från där på något sätt. Hjälp mig. En annan brittisk <laughs> storsäljare är nej, är dr. Who. Nej. Som då firar 50 år i år. Och det firas med specialavsnitt specialavsnitt. I november. 23 november. Är det så att är det så dr. Who premiär, alltså hade premiär, premiär i, i november då du sig eller är det lite en sån bit här? Bitär? Arbitrariskt. Jag, jag, jag satt och tänkte på det idag, men jag är mm. osäker. Okej, okay. uh, vi ska inte kolla upp det, men vi kommer inte göra det. Istället kommer vi prata om, nu kommer vi prata om The Day of the Doctor, som då är titeln, den nyligen uh, avslöjade titeln på 50-årsjubileumet av Doctor Who. Mm -hmm. uh, och uh, som sagt, The Day of the Doctor, det, det följer det väldigt tydliga Doctor Who naming-temat i att det är The X of the Y. Mhm. Mm du, du, du kollar upp någonting, hittade du det? Ja, det var 23 november, ah, som Annarsly kom Precis, så det är 50 år liksom på dagen Ja, det är coolt Om det, det inte var något, om det var något skott eh, så här, Ändrade vi någon kalender? Nej, nej det var, det var typ på 1500-talet Det var ingenting <laughs> <laughs> <här> Det var ett skämt om att säga Jag vet inte, det var länge sedan oh. um, Men i alla fall, vad tycker du om Post, okej, okay, vad tycker du om Titeln, The Day of the Doctor mm. Och vad tycker du om den här Vad, vad tycker du om att David Tennant i den här nya poster Genren de har börjat med Det är hmm. Först och främst namnet mm. uh, The Day of the Doctor Vi har haft The of of The Doctor Bra här. uppföljning så, Ja, precis uh, jag, jag känner att det här är Det här är lite som skämtet om typ så här, The Breakdance of Rassilon And The mm. Spatula of Rassilon vi, vi kan börja göra samma sak med The Doctor nu liksom. mm. Men jag tycker om det. Det känns rätt episkt där Det känns som att det kan vara referens till något som har varit. Något mm, som är mm. liksom så, ah, vem? Vil Vilken doktor? Ah. Um, så jag gillar det. Det, det finns mycket så att gissa kring det. Och yes. Antagligen så lär det ju vara logiskt för att det är så passvagt att man kan passa inte på vad som helst. Och när det gäller fischen så jag tycker det är kul att se David Tennant på den här fischen. Jag tycker det är kul att se tionde doktorn. Um, bara för att det är en gammal doktor. <laughs> um. Väldigt gammal, men inte mycket yngre. <laughs> ja, precis. Uh, det är väl ännu roligare att se fler gamla doktorer, mm, men mm. han är med där och... Uh, jag tror ändå att jag tycker att passar in på så här action action orienterad och eh, jag kan väl säga liksom, nu har vi sagt vad den heter och vilka två doktorer som är framsidan mm. här kan vi sätta en fet spoiler tag så nu lyste så här långt och känner att du inte vet någonting mer för det finns en till detalj som är på eller två till detaljer på den här på den här som du eventuellt inte vill veta Om du inte vet om det redan En av detaljerna fick man se i säsongsavslutningen mm. Den andra detaljen är mer avslöjad Alltså runt omkring sådär ja. Så backa ur nu Hoppa typ 10 minuter Och så snackar vi om Vov då Men ja. för er som kvar Så är detaljen att vi ser Dels ser vi den som vidöter till Dr. Hurt, yep, Och kan en massa trasiga Daleks ja. Och i och med att du, du, du nu sa att det var ett vakt namn som kunde handla om vad som helst, så tycker jag det är helt vilt ska spekulera i och fastställa vad avsnittet kommer att handla om. <laughs> ja. Så, vad, vad, vad tror vi till dig, Doctor? Kommer dina spekulationer kring just titeln? Mina spekulationer kring titeln? Jag tänker att eftersom, eftersom Dr. Hurt inte arbetade under namnet The Doctor. The doctor nej, det är ju lite hans grej. Mm. Det, det är hans enda grej hittills. Yes. Um, jag tror dock att det, Mina spekulationer är att jag har med honom att göra mm. Att det är någonting kring um, Det han gjorde mm. um, Back in the day Och Jag skulle ju gärna vilja se liksom, det, det, coolaste, det coolaste vore om vi var liksom, Vi gick tillbaka dit till då Och så på något sätt så kom 10 och 11 dit Av någon anledning och jag vet inte varför men, äh. När du ser dit så menar du till Time War eller Till hur? Time War precis Innan Knappen trycktes på ja. och alla... Det vi antar var en knapp som trycktes tryck på. Alltså <laughs> det, det, det är väldigt vagt så. Och <laughs> mm. det vi antar är också att det var just Dr. Hertz som då... Mm. Uh, flip the switch Precis, det, det är det vi har tänkt oss är mm. grejen han gjorde Alltså det är antingen det Bland annat och var med i kriget antar jag mm. Precis, Det är antingen det som gör att han bryter mot Löftet som är The Doctor Eller så är det någonting precis, alltså, allting som är lett fram till det som, Och det här är bara punkten på det mm. Antingen så är det här liksom, den definiera punkten När Dr. Hurt blir, alltså, går från The Doctor till Dr. Hurt mm. Eller så är det liksom, jag men, Allting inklusive kriget Och liksom fram till nu är Dr. Hurt Precis uh, så du, du tänker lite om att ja, men då kommer de dit och kanske på något sätt stoppar det. Så det blir det Dave the Doctor istället. För, um, Dr. Hurt. Ja, antingen stoppar det eller så, eller så är det ett väldigt ledsamt avsnitt om de bara kommer dit och så får se lite mm. massmord. Um, vilket också skulle kunna ske. Ja. Vi pratade eller du sa ju att det vore coolt om, liksom, om de ändrade. Ja. Gallifrey kom tillbaka. Bara lite så här, Som en kul cool grej så här, som present till 50-årsjubileet. Mm. Vilket vore skoj mest för att. jag vet inte, jag tyckte det, liksom. På den tiden, de gamla avsnittet jag sett Det är lite skoj att ha så här Gallifrey i bakgrunden bara. Uh, Hela den här Sista Time Lord-gejen det är, det är en pryl och det, mm. det är fint Och den har gjorts nu, det vore inte helt Hemskt att gå ifrån det Nej, alltså jag tänker alltså, Angående det så tänker jag så här mm. <laughs> um, Jag vet inte Vad det liksom pågick idag Till Davies huvud när tog tillbaka serien Då, 25, då det begav sig Nej. Men det känns som att de eventuellt ångrade sig rätt snabbt Att de inte hade Daleks längre <laughs> Ja. Så, de, så Daleks finns ju bara igen nu alltså det är liksom så här, För en grej med Time War var ju att Doktorn mördade Time Lords och <laughs> Daleks. Alla Daleks mm. Sen så verkar de liksom ha Hade de ett avsnitt där det fanns en överlevande Men han så rymde mm. och nu finns det alla liksom nu uh, finns alla där. Mm. Det finns flera som liksom lyckats rymma från Time War Och bara liksom är där och gör en ny. En de är bara överallt liksom. Precis, så det skulle inte vara helt obefogat Att de liksom nu tänker så här: Nu har det gått till ett att vi kan ångra att vi tog bort Gullifrey mm. uh, Och då liksom att uh, uh, för det jag då tänkte att titeln ska sitta på Det som du var liksom, det jag tänkte på då är att, För i The Name of the Doctor mm. Så kommer vi fram till att poängen med The Name of the Doctor Var inte, det var inte att han som kallas Doktorn har ett namn utan det var Nej. poängen var Att hans, hans tagna namn är The Doctor Precis. Och att det är ett löfte Mm. Det, är det, det, det är det jag tänker är Det uppenbara med namnet är ju att det kommer att vara liksom Dagen då, det är löftet liksom, Dagen för det löftet, dagen för löftet, The dokter ah. <laughs> Sen har jag nu lärt mig Efter så här liksom långsamt Och mycket så här Avsnitt tittande Det finns <laughs> inget uppenbart med den mannen längre utan det är här, Han är rätt bra på att hitta den Antingen bara ljuga om det Mm. Och, så, och så är det en robot egentligen. Mm. Eller så är han väldigt bra på att liksom hitta någon annan kontext för det som, han inte, som inte är en uppmara. Ja. Alltså som är den uppmara för det är precis det, det som sägs, men liksom inte i den kontexten man tänkt att det var. Mm. Så, så även om det för mig är liksom logiskt att de då kommer. Alltså The Day of the Doctor är liksom versus The Day of doctor Hurt. Alltså liksom, mm. Så att istället för att det är dagen då eh, doktorn bröt löftet så är det dagen då doktorn tar tillbaka. och liksom, mm gör sitt löfte, <gör> eller håller sitt, sitt löfte snarare. Ja. Men då är frågan då, som, som du säger, kommer du åka tillbaka till Gallifrey och göra det? Ja. Eller är det liksom bara allmänt att ja, men han är tillbaka? Då, då du hört det här nu och han tänker, nej, nu måste jag döda om sitt Timelord. Så det var faktiskt... <gör> <Ja>. <gör> och det är ni två, av anledning, som är jag. Ja. Jag noterade på affischen för övrigt, mm. om man tänker på vilka som är med så var det ju Matt Smith David Tennant, Jenna Coleman Hon heter inte Jenna Louise nu, hon är cool Nej, nu Hon är ja. bara Jenna eh, Så var det Piper. With Billy ja. Piper och John Hurt. Det är så här, mamma. Mm. Lite mindre roller, lite mindre betydelsefulla <laughs> Eller bara är... With <laughs> den, den delen På en credit kan ju antingen vara På grund av att man är irrelevant eller att man är Väldigt, väldigt skådespelare. Och jag tänker mig att det är både och För att alltså mm. dels så är det ju, den stora grejen är klart Matt Smith ja. Och i och med att Matt Smith så är Hans Companions med nästa stora grejen. Ja, sen, är och sen är det andra doktorn. Och sen är det liksom den doktorn som alltså, Han hade en okej okay run liksom. Han som har lite av ett så här, kultfölje Precis, så han måste också vara med där Sen vill man alltid ha den här And, with ah, jo, jo. Och då vilka är kvar ja, Det är sant, men sen så tror jag också att så här, han, han, alltså Tionde mm. doktorn har ett kultfölje Sen har vi Rose som ah. är ett helt egen liten saga där. Så att ja, ja. det kan ju också vara så här. Kolla Billy Piper tillbaka, oh my god! Liksom. Och så John Hurt, för att han är känd. Ja, precis, exakt. <laughs> ja, är bra. På, på framsidan, eller på posten, ser vi massa brinnande Daleks mm. Med då en Dr. Hurt i, i förgrunden så. Med Vilket ser after... väldigt så här, badass han bara går. Ja, hans rock är inte så lång som jag tänkte man skulle vara, men den är där. <laughs> mm, mm. <laughs> Sen så ser vi då Matt Smith och David Tennant liksom står. Det står lite till rygg i rygg så där och kolla David Tennant har väldigt platt hår noterade. Jag, alltså innan, till och med innan du noterade det alltså På bägge för mig så var det det första jag tänkte på Hans hår han såg, såg inte ut som det brukar göra Nej, det var för att det, var, det skulle stå upp och, mm. och det här var mer så här: Jag har lagt mitt hår fint Exakt. Um, Okej, okay, innan vi tar paus mm. Har vi bestämt oss för om vi tror att det är Faktiska doktorn som kommer tillbaka, alltså tionde Eller om det är från parallella universumet Eller om det är Handy Precis. Ja. Jag kommer att Känna ett väldigt stort hat Mot Stephen Moore för att om det inte är riktig doktor mm. För att jag kräver en riktig doktor på 50-årsjubilet Och jag har bestämt mig Dels för att det bara är David Tennant som är med så jag har mig liksom för att då är förklaringen att det är inte doktorn som kommer tillbaka Alltså det är inte två dotorer do utan det är doktorn och hans kompis från ett parallellt universum mm. Och det är därför Billy Piper är med För varför skulle hon bara lämna sin hand i det Men jag tänker att det är de från en annan del av tidslinjen Det skulle också kunna vara Men då skulle det vara... Back in the day, säsong två Woo. Men om det är så... Uh. Så har han ingen ursäkt för att inte ha med resten av eh, de gamla, då, då Nej, det tittorna. tycker jag inte att de har överhuvudtaget Nej Det är jag fortfarande utredd <laughs> Så ja, Men jag... vi vet inte Nej eh, På grund av att vi inte har en tidsmaskin Det går rykten om att det kommer sändas till Sverige också Ryktet är Annas mamma <laughs> Det, det finns att Annas mamma är Alltså, nu skrattar du, jag vet inte varför eh, Det är bara det att Annas mamma är inte så här Kanske jättemycket... Autoriteten vad gäller Doctor Who Men vi hörde från Annas mamma att det kommer sändas på Hon hade på... läst någonting igenom om att någonting kring jubileet Ska sändas på svensk tv Precis, så eh, vi hoppas att eh, Mamma är rätt Det vore coolt yes. eh, Vi tar en paus och sen ska du snacka om eh, World of Warcraft Mm Det var vi tillbaka ifrån pausen. Anna, jag har hört någonting hemskt. Pausen. Eh, sen vad poängen nu att jag skulle komma med något så här World of Warcraft lore skämt som att jag hört att eh, han har dött eller liksom det här ja. har hänt men jag, inte, jag, jag vet ingenting om World of Warcraft. Du var Arthas har fallit. <skratt> okay. Jag har hört att det är inte det är inte bara World of Warcraft utan det är Planets of Warcraft. Äh, ah. Men eh, okej, okay, eh, World of Warcraft. Ja. Eh, det här är Som mm, ja. sina glansdagar Ja. Men som fortfarande har en del envisa fans <laughs> ja, jag, vet inte. jag får tillbaka Sander nu också Så, så att det ser ljust ut Jag, jag skulle säga, lik, lik den här ungen som du vet Stoppar saxen in i vägguttaget <laughs> Och blir stoppar liksom stoppar innan han lyckas är du där och pillar ja. <laughs> um, Alltid Vad är poängen nu? Är du upprörd eller är du inte upprörd? Hey. Varför heter mitt avsnitt av Effortcast uh, Volgin? Har vaknat, <laughs> vad är grejen? För att Volgin börjar på V, precis som vaknat. Okej, okay. vad är ett Volgin? Volgin är um, ledaren för trollen eh, i World of Warcraft. Okej, okay. alltså in, Inte, Ja, precis, Jamman-trollen, inte internet-trollen, utan trollen ja. i The Horde. Yes. Och eh, det som har hänt nu i World of Warcraft är att patch 5.4 har kommit ut. Stopp, bara där. Patch 5.4. Innebär det att vi är på expansion 5 och patch 4 där? Eller. är det... Eller har det kommit fem patchar sen spelet släpptes, eller är det patch 5 2013? Det, det här är alltså... Blir det fjärde expansionen? Ja. Ja. ja. Precis, fjärde, fjärde expansionen, så då är det nummer fem, fem i ordningen. Ja, och så är det fjärde ja. patchen. Ja, precis. Så det är Vanilla 1 och sen så 3-4-5 upp till hit. Och sen så mm. fjärde expansionen, fjärde patchen. Precis, stora ja. patchen. Okej, okay, jag är med. Ja, mm -hmm. Och eh, stora grejen inför det här Var att vi skulle besegra Orkenas Och eh, hårdledaren Garrosh Hellscream Så För han, hade, han, Garrosh. han hade blivit lite ond okay. ah. eh, Han hade blivit övertagen Av någon sorts ilska Som var manifesterad i någon sorts svartgegga okay. etc. Jag har inte helt tänkt med Men han är inte död Men är besegrad och det som hänt är, vi fick en liten så här cinematic i slutet. Man fick olika beroende på om man Alliance eller Horde. Huh. Så de har kommit ut nu för att de här duktiga gilderna som finns de har väldigt snabbt besegrat Garage och så har det kommit ut Cinematics till oss är andra. Är det en ä, typisk Blizzard Cinematic? Så. Ja, eller det är det typ typisk... inne i motorn? I det är spelet. inne i motorn, så det är uh -huh. inte en okay. där jättekoola. De har då... blivit bättre på att göra de här inne i motorn. Det nu. tror jag på. Det uh, jag. Men det är inte de här alltså, som typ uh. får med... Liksom, Ja, de är fantastiska vissa om dem ja. men, men inte, det, inte här. Ja. Jag har jag har blivit bättre på tio år. <laughs> ja, det har de. <laughs> Nu har de ansiktsuttryck. Ja, på hårdsidan så får man se att ja, men vi har slagit ner garaget nu lite grann och och det som händer är att vi får en ny ledare för det Horde, um, Volgin. Eh, trollledaren pratar med Troll lite grann och säger att men du kanske ska ta och led oss igen nu. Och Troll bara nej, nej, utan så här, går ner på knä. De andra hårledarna typ några bugar. Jag tror att Sylvana typ, nickar. Så det är liksom det mesta man kan få av henne. Och ja, alla är typ överens. På Alliance-sidan däremot så, eh, så får man se rätt mycket av det här, men man får även se en annan grej. och Det är liksom att de, de står där och ser på då att okej okay, det här händer just nu. Eh, att, det man delar i början är att Thrall går fram för att döda Garrosh. Mm. För att, han säger att han är, han är besviken på Garrosh sen. Mm. För att, så han ska döda honom och då kommer Varian Wrynn ledare för Människorna och The Alliance. Och, där, och stoppar honom och säger nej. Han ska... Han ska vi ska, vi, ska, vi ska ställa honom i fred. För bullshit. Det Precis. Jag kom... bullshit. Uh, Thrall ska inte mörda Garros. Uh, han han tänkte göra det. Nej. Alltså jag säger bullshit och, och fattarnas vägnar. Inte att det inte hände. Jag säger inte nej. att du ljuger för mig. Nej, nej jag vet. Uh, ja, men, uh... Jag säger att med tanke på hur många gånger Garros har fallit in, inför Ja. Jag tror att han kände Att han hade lite dåligt samvete. <laughs> och då behöver han döda det som går dåligt. Ja, just, jag vet. inte. Mm. Uh, men. Uh, Pandaren, representanten sa också att, jo men det är bra, han borde tillbaka till Pandaria Och eh, bli bla bla. Alla är överens Så går vår kära kung Rin tillbaka till sin sida då Det är så här. Eh, på hård sida så har vi Alla ledarna står där, alla står jättefint På vår sida så har vi typ eh, Gina, eh, Random Mage som Gina för precis Hon är lite crazy nu, men hon och vargen står där Och sen står det typ, de hade lite i bakgrunden Om man typ pausar sin eh, märken precis rätt Så kan man säga, att där är en night elf, det typ Ah. För att jag vet inte, Alliance är rasister Jag är osäker Men det som händer är i alla fall att Jaina står där och säger att vi borde Krossa det här nu vi borde, crossa, crossa the nu. Alltså vi borde dismantle them Medan de är samlade här eller mm. eh, Hon tyckte det var en bra idé hon, ah. var, hon är ju lite arg eftersom de har förstört hennes stad och ah, ja, ja. Hon, har, hon, har varit, hon har ju förut varit den som har varit så här, Vi måste jobba med det hårdt. Så pass mycket att alla trodde hon var Sherry Thrall typ. Så var det när jag kände henne Ja, ah, eh. och nu är hon väldigt anti -idé. Nu vill döda alla det var ju Thrall och Jana Proudmore och någon random night elf uh, mm. drid. Uh, Mellificent, nej det är häxan i <laughs> Det är, är häxan i Disney Whatever, de, de, uh, de stoppade ju uh, Whatever, förlåt, vi vidare Hon säger i alla fall till, till Varian att han, han borde gå fram och döda mm. Nya warledern och sådär och han går ju fram typ för att göra det, men så ser han Att nah, det är Voldemort som jag har jobbat med Den senaste patchen i spelet mm. Och nah, vi har jobbat, ja, nej, men Han blir nog en bra ledare ändå Och, ja, och det han säger är typ att Hur, Hör ni nu, hård, nu tar ni och håller er I men jag har gjort Elaka saker här nu, ni har förstört rätt mycket av vårt Men ja, om ni gör det igen så blir jag arg mm, mm. Så går han därifrån typ. mm. Och det här innan så hade Hade det beskrivit Som att Alliance i slutet skulle få en så här jag tror att de kallar det Typ uh, fist bump moment så här, Liksom fist pump, att säga, vi skulle tycka att det var coolt uh, Och så uh, Och det hade liksom Utvecklarna sagt för att alla alla fans Som är väldigt högljudda på Twitter Tycker att de eh, ger coolare story Till Horde än till Alliance okay. Så har det varit alltid Uppenbar något exempel um. Nej, de har mest exempel Men att eh, det har varit mycket fokus på dem Det, det händer inte så mycket på Alliance-sidan Utan det, det händer mer i, i hår, grejer på hårdsidan. sidan Det beror detta på den traditionella Storgrejen att eh, skurkarna är lite coolare alltså, Hård är kanske inte skurka längre men, jag menar, Nej, de men har det, varit det finns bara, mer att sida. göra med dem liksom, ja. äh, än, äh, än med Goody to shoes Alliance men. I alla antagligen. fall, ja, och så finns det Moment ett så att Alliance är sura nu för att de inte tyckte Att deras fist bump moment var coolast Eller tillräckligt coolt Har du beskrivit fist bump momentet? Det var att han sa, nu håller ni er lite i där. Okej, okej Om det är så att, om det är så att liksom detta, detta tillfälle skulle då det här skulle, vara, det här skulle väga upp För typ en hel expansion av ja, det är ingenting jag, Det är det jag menar, då kan jag faktiskt Alltså för en skulle hålla med Internetgnällarna Alltså jag är, ju, jag är ju Alliance spelare, jag tycker att det här var ostråket ja, men, men det här var ju liksom, han skulle visa att han, var, han hade han hade makten men samtidigt så var han liksom vis nog att inte göra det. Mm. Och det var som hänt. Eh är lite så här de, ja men det är okej det var lite okej så här. Voljin ja men kul men de ville ändå typ att Garros skulle dö. Alliance vissa där ville också typ att eh, först och främst ville de typ att vi skulle rasera Orgrimmar alltså själva huvudstaden tycker de vore en bra idé. Om vi skulle rasera den, helst döda garage helst döda alla hårdledarna där Jajaja. i rummet hade det varit en bra idé, är det många som tycker. Och då, är det, då kommer ju folk och säger så här, försöker liksom resonera med dem och säger att vore det inte lite dumt om man har då 50-50 spelare ungefär att, mm. liksom i spelavtalet att Liksom döda av typ en faktion För att göra en andra faktionen glad Tror ni inte att det vore lite dumt så här? Även om kanske storyn Skulle vara så här, oh coolt För den sidan vore det inte lite dumt då Det här är ju ett MMORPG så här Och då säger de att Nej men man kan inte låta det liksom stå i vägen för storyn mm. um, och det här är liksom, den här diskussionen läste jag i morse Fram och tillbaka, huruvida Vad, vad är bra storytelling i ett MMO Och vad ja. kan man göra Och varför krossar varför vi inte bara det hård? Varför får vi inte bara krossa det hård För att andra spelar hård? Eh, de kanske vill fortsätta mm -hmm. det, var, det var någon som sa att men vi borde åtminstone se till Att de slänger ut The Forsaken ur The hård, liksom. de borde, Det borde ha varit undead. Ja, Precis. Ja. Sylvanas eh, folk Och det var någon som sa Men de som spelar Forsaken då Vad ska de göra, tyckte ni då Ja, ah, det är inget svar. Um, mm. så, gör, ett, gör en för fraktion försäklig. Ah, det boosta, är många som vill göra en D-faktion. fraktion <laughs> Busta med mega mycket Anded och göra alla klasser Anded bara. <laughs> oh. There we go. <laughs> I fixed well of hacking, få dina pengar. Sulvarnas <laughs> håller ju på att göra The Plague, så då skulle man vara den faktionen som bara skulle döda alla andra. Mm, mm vad fint inte? Nej, nu oh, avslut på ett MMO. Det känns som att just nu är väl, väl, alltså, jag vet inte att de ska lyckas, men det är inte, inte pengen just nu att så här, de är i de är i World of Warcraft, alltså de är i världen Där, där det är stetskraft liksom mm. Och de håller på att mörda varandra jättemycket Men det, det händer aldrig någonting, jag gör, gör det Nej, jag tror att på Har det ingen... inte varit tio år av, av, av Alltså bara tihi ja, Typ, och jag tror att idén nu så här, Som det förklaras är att så här, De slås mot varandra mycket Och det är bra, för att då blir de tillräckligt bra För att kunna slå ner de större hoten som mm. kommer hela tiden Och det, mm -hmm. det, det är ju sant det, mm. det är bra så här. men det som sagt, det händer ju inte så mycket mm. uh, Nu Började närma sig Blizzcon Och det här var väl kanske så här sista Eller näst sista patchen Så det började närma sig en ny expansion då. då. Aha. Äh, eller var det Eller i år Nej. Mm, Expansion ja. Nej men de vill ha det De vill liksom börja få det tätare Så att det är lite Aha. tidigare än vanligt huh. Men så det, det Jag fascineras över är att så här, Det, det har en gång där det kommer typ en cinematic Och folk är typ galna <laughs> Inte så mycket Jag är ja, men kul för hård Att ha en vettig War nu efter ett eller två år Det är liksom kul för dem Jag önskar inte att De hade raserat hela deras faktion <här> uh, Ja, nej men det var okej okay. Så du är nöjd Med expansion 5068 <här> Alltså det, är, det har ju inte varit tillräckligt Mycket värjare på typ eh, Någonsin, jag är nog aldrig, aldrig Nöjd Okej, men du har, inga, du har inga resonliga Klag, du Nej. har inga klag som de bryr sig om Nej Okej, jag förstår Då tror jag att vi är här igen Slutet på ett avsnitt <laughs> Ja Vi slutar med att du inte tycker att Halva faktionen, eller att halva spelarbasen ska försvinna Faktiskt Väldigt eh... Jag är väldigt diplomatisk mm, jag, menar det. jag menar det Faktiskt, det är en av mina bättre egenskaper <laughs> <laughs> eh, På söndag eh, Kommer teamet att spela D&D vi mm. kommer vara en ganska stor grupp, tror jag. Vi ja. kommer klämma in dem i, ett, i en fight så där vi senast fann er. Ja, just det är ju Det element och så, det kommer det. bli spännande. Mm. Uh, avsnitt 91, vi är nu än mer på upploppet mot avsnitt 100. Mm. Och uh, någonstans innan 100, där kommer vi som sagt då ha en uh, gäst som uh, vi väntat på länge. <laughs> mm. Men innan vi kommer till avsnitt 100, måste vi ta avsluta avsnitt 91 så vi kan påbörja avsnitt 92 nästa vecka. Ja Så vi säger som alltid Hej då. Tack för att du lyssnade på Effortcast Om du har frågor eller synpunkter Eller bara vill höra mer av oss Så kan du gå in på vår hemsida Effortcast.com Du hittar oss även på Facebook och Twitter Under användarnamnet Effortcast Effortcast producerades av Team Effort och innehöll musik av Kevin MacLeod.